בכל הארץ יצא קווים, ובקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו.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 וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון אמרפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.